П'ять і п'ять. «Тільки-но ваші тіла принесли до нас, як ми відразу второпали. Це знак!» – повторює за маестром Сашко. «Цей хлопчик...» – «Це дідуська, а не хлопчик!» Катя не витримує й хапається за голову. Але коклюш незворушний. «Цей хлопчик...» – повторюся, – є золотим. Поскільки саме від того, куди він прихилиться... Залежить, на чию користь переважать Терези. Тереза. Іменно. вставляє маестро. Іменно. Тільки це вже зовсім друга історія. Так що поки що не мороч гостям я. Одним словом, їх двоє. Троє. перебиває Олежик. Навіть четверо. Чи один, як на то пішло? Ні. Даруй, маестро, але їх таки двоє. Два клуби зацікавлені безпосередньо в переманенні цього бородатенького симпатюльки на свій бік. Омці сидять тихо-тихо. Від перепалки їх щурить, як старих ворон на кладовищі. Маестро шкіриться, Сашко веде далі. Вчора ми вислідили цього хлопчика, і вчора з'явилися ви, отже ви – частина цілого. Тобі ж знак і клуб лялькарів у моїй особі, а також клуб галогенів в особі нашого товариша Сашка, починаємо гру. Чи то пак, прочиняємо сон. Короче, пояснюю, у Львові є два типи чоловічества – лиси та півні. Лисиця знає, що все вокруг – це гра, і вона шукає з неї вихід, чи то пак і сход. Тіпічними лісами є особи, одарені логічним мисленням у найгіршому значенні цього слова. Лисами були Карлсон і Буратіно, але перед усім лис Мекета. Лиси – це істоти разума, вони увірені, що гра має приділ. Ловкі, коварні, вони хватають заживе безпощадно і міцно. Їх найсокровенніша мета – вхопити бога за бороду. Сашко вчасно маскує здивування за нападом кашлю. Омчани кліпають. Півень же – зовсім друга істота. Мрачний і неговіркий. Він дещо апатічіський і напівдемонічіський. Він переконаний, будь цим усе довкола, це в конішньому щоті лише сон. І варто йому прокурікать, як він прокинеться. Півня, в принципі, ніщо кумарити не в змозі. Він весь у релаксі, тому що півень як би інтроверт, тоді як лис зовсім наоборот, комок нервів, із погляду півня. І знову ж таки наоборот, в тому сенсі, що навпаки, лис екстраверт там і взагалі дуже красочна лічність. До речі втискає свої п'ять копійок Олежик. До півнів у перші ряди я відніс би Вінні Пуха. А я би не поспішав, присаджує маестро. Надто неоднозначний персонаж, як на мене. Зате кіт Леопольд, бджілка Майя, муравлик Ферда, от вам цілий сазвєздіє петушків. І хоча сенс тут полягає в пошуку розумної співпраці лисів та півнів, підхоплює знову Олежка, та... Та, як показує досвід, «хєр там», – завершує думку маестро, а також «хєр вам» і «хєр нам», поскільки іменно тут і починається главна плутаниця – Півні в ціллях виживання навчилися маскируватися під лисів, а лиси з іспогом зауважили, що вони можуть у два щота оказатися півнями, які навчилися маскируватися під лисів, але домаскирувалися до того, що про це забули. Тому треба любити ближнього свого, бо тим ближнім можеш оказатися лічно ти сам. Омці перезираються. Вони не розуміють, що відбувається, і, здається, їх це влаштовує. Вони перезираються ще раз, придивляються одне до одного, наче вперше, роблять висновки і слухають далі. «А ми вам на кой чорт?» Визираючи з канапи, наче з заград амбасади, запитує Женя. «Ха!» каже маестро і береться в боки. «Ха! Ха!» Повторюють по черзі треш-концептуалісти. І тут змовники замислюються. «І справді», – думає маестро, – «а нафіга вони нам?»